Союзник швидко відкривав своє обличчя нового окупанта. Тарас Боровець також вирішив перетворити свій повстанський загін у військове формування, оголосивши 28 червня про створення української повстанської армії «Поліська Січ». Цією розлогою назвою він ніби повертав до життя військову формацію Юрка Тютюнника з 1921 року. Словом, Січ прив'язував свою діяльність до ще давнішої козацької традиції. Хоча воно мало і актуальніше значення. Саме так називали вишкільні військові підрозділи, утворені бандерівцями влітку 1941 року в Галичині та на Волині. Одну з таких січей сформована в Костополі, іншу, більш відому як перший курінь українського війська імені Холодного Яру, у Рівному. Достеменно невідомо, чи узгоджував Тарас Боревець створення свого відділу з бандерівцями. Адже він намагався заснувати власну незалежну формацію і навіть розраховував очолити всі українські військові структури. Це не завадило йому підтримати підготовлений ОУН «Акт відновлення державності», 25 липня оголосити його в Сарнах та сформувати районну владу новопосталої держави. Проте вже незабаром події дали змогу Тарасові Боровцю цілковито унезалежнитися і навіть суттєво посилити позиції. Коли окупанти згортали бандерівські державотворчі та військові ініціативи, Боровець, навпаки, у серпні 1941 року отримав дозвіл від німців на створення спеціального відділу під своїм командуванням. На Поліссі, в районі Прип'ятських Боліт, сконцентрувалися великі сили радянських оточенців. Фронт просунувся далеко на захід, залишивши в тилу цих колишніх вояків Червоної армії, більшість із яких почала грабувати місцеве населення. Німці побоювалися, що ця маса озброєних людей може перерости в серйозну проблему і стане зародком партизанського руху. Тому вони походилися на пропозицію Боровця про створення військового формування для боротьби з цими групами. Велика кількість залишеної червоною армією зброї швидко вирішила проблему озброєння. З кадрами, які бажали долучитися до загонів отамана Тараса Бульби, турбот теж не було. Дуже швидко їх назбиралося близько двох-трьох тисяч. Таким чином Боровець став командиром справді значного підрозділу. І попри брак військової освіти та серйозного досвіду бойових дій, успішно виконав поставлені перед ним завдання. До кінця серпня опанував великий терен між Сарнами, Пінськом та Олевськом. Останнє із зазначених міст стало місцем дислокації його штабу. На цій території – Протягом кількох місяців німецької адміністрації ще не було, тож її функції виконував Тарас Боровець зі своїми підлеглими. Поєднуючи військову та цивільну владу в одній особі, він і справді став нагадувати отамана от доби ОНР. Про це мав також свідчити його зовнішній вигляд. Михайло Павловський, допитаний НКВД у 1944 році, так розповів про свою зустріч із Отаманом у літку 1941-го. До мого будинку у селі Москвин під'їхав вантажний автомобіль. І до мене в квартиру зайшли двоє чоловіків. І назвалися Отаман Бульба, а другий, підполковник, здається, Погорельський, ну, Прізвища точно не пам'ятаю. Гості зняли верхній одяг, причому бульба виявився у формі колишнього російського генерал-губернатора з погонами і тризубами, а підполковник у френчі з гетьманськими погонами. Кінець цитати. Схоже, отаман приділяв своїй зовнішності чимало уваги. Його фото в однострої зі зброєю поширювалося серед населення Полісся як пропагандистський матеріал. А зі створенням осідку Волевську він почав проводити серйозну інформаційно-пропагандистську роботу, видаючи газету «Гайдамака». До її випуску долучився Іван Мітрінга, у недалекому минулому один із чільних ідеологів ОУН-Б. У військовій галузі Боровець притягнув до співпраці кількох офіцерів УНР. Серед них найактивнішим був полковник Петро Смороцький. Проте дуже швидко Поліська Січ зіткнулася з серйозною проблемою матеріального забезпечення вояків. Допомоги від німців вони не отримували. Українське ж населення Полісся було дуже бідним. Важка ситуація змусила керівництво звернутися до українців з емоційним закликом.